Arra belső tulajdonságaival mindrácá fót. Magas homloka nyílt tekintete őszinteséget hirdetett, pedig alattomos és hazug volt. Nagy testi erővel volt megáldva, ami bő bátorságra lehetett volna következtetni, pedig félénk, sőt gyáva természetű volt.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 Elég kellemes és elég kellemetlen tudok lenni. Odászkutyának minden esetre jobbónék, mint embernek. Mert a természet megtette velem azt a tréfát, hogy kitűnő szaglással és kitűnő hallással adott meg. Mit élek, mint ember és a főnök ezekkel a tulajdonságokkal? Hát azt, hogy a negyedik szobában is meghallom, hogy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 Bucsúszni azonban eljött hozzám, hát csak azért, hogy jó kihenceghesse itt magát. Nagyon adta az előkelőt. Olyan színű kesztyűt viselt, mint a baraszbefőtt. Smokingba volt bújvas hozzá rózsaszínselem nyakkendőt dőttet fő. Tehát vízléstelen volt, mint mindig. S ez az, ami engem pukkasztott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 Óriási előkészületeket tett a mai napra. Egy hét óta jobbára étvágygerjesztő cukorkával táplálkozik. Reggelire ezer jó készült keserű teát iszik. Ozt két hét óta nagy gyalog sétákat tesz, s az élelmiszerekből meg csak annyit fogyaszt, amennyi életének föntartásához főtétlenül szükséges. <tos>